Я дивлюсь на тремтяче, лагідне мерехтіння небесних цяток і намагаюся уявити собі життя на них. Згадую канали Марса і думаю, а що як людськість знайде колись спосіб літати в світових просторах? Допустім, використає світло як засіб пересування. Світло в один момент проходить, здається, 40 тисяч верст. І все ж таки до багатьох планет, від яких світло доходить до нас через декілька тисяч літ, не долетіти ніколи людині. А як навіть і долетить куди-небудь, то що тут такого радісного? На Марсі чи де інде так само, як і тут, родяться, живуть, страждають, умирають. Ну, чого прилетіли? Усе те саме, не варто їх вилюватись. А то ще й бійка заведеться поміж планетними братами, у живих істот вона заводиться швидко. Невідомо чого, мені стає сумно. Я дивуюсь. Звідки йде цей сум? Через що? Де є той резервуар, з якого витікають чуття? І хто стоїть у їх границь? У кожнім разі не за всіх де свідомість. І вже думки мої йдуть по іншому напрямку. Я думаю про Соню, Андрійка, Сосницького, Панаса Павловича, Карачапова. Мені по-земному і боляче, і смішно, і важко все, про що я думаю. І немає нічого важнішого від цього. І вийти з цього людського кола неможливо, не дивлячись на всі філософії. І я радий з цього суму, бо знаю, що засну швидко. Я лягаю на бік покриваю голову ковдрою, згортаюсь по дитячому бубликом, підтягнувши коліна до самого підборіддя і починаю думати про те. Те – моя давня смішна звичка, про яку не знає ні одна душа. Я не можу заснути, поки не розкажу собі казку. Це в мене з дитинства. Я раз у раз засипав тільки під матерні казки. Коли для інших моя звичка стала смішною, я мусів принести її в жертву своїй мужеській гідності і відмовитись від маминих казок. Але я замінив їх власними. І від того часу, де б і з ким би мені не доводилось проводити ніч, я неодмінно, хоч на декілька хвилин кажу собі казку. Мабуть, це власне багатьом, і мабуть, вони помітили таку особливість казок. До певного періоду казка оповідає про те, що є. Це, власне, не казка, а отблиць дійсності, фантазії. Коли я на протязі багатьох літ складав історії, в яких моя особа творила різні подвиги, починаючи від геройських герців з індійцями, драконами і кінчаючи перемогою над тюремними стінами, то я переказував те, що справді було. Бо в цім періоді все буває перемогою, «І визволенням». У другому ж періоді приходить справжня казка, бо вона оповідає про те, чого нема й не може бути ніколи. Вона тужно заколисує, на хвилю относить від того, що є, і помагає забути все. І через те з нею ще солодше засипати, ніж з першою. Під ковдрою темно, тепло й затишно, як двадцять і більше літ тому назад. Я тихо починаю свою казку. От я йду вулицею. Вечір надходить. Осінній дощик шарудить дрібним пісочним шелестом у пожовклім листі. Тротуари не мокрі, а тільки масні від дощового пороху. В палісадниках пухкими купами лежить збите жовто-червоне листя, від якого йде такий дух, як коли розітреш листок на долоні. Шипки вікон, подібні до рябих облич. Комір пальта у мене піднятий. Я високо підібрав плечі, втягнувши в них голову, але мені все ж таки холодно. Я йду без усякої мети, ні про віщу не думаючи. Ні, я думаю про те, що я страшенно самотній. Самотній же тому, що нікого не люблю». Найпевніша ознака самотніх та, що вони нічого і нікого не люблять. І коли я слухаю людей, що жаліються на самотність і запевняють, що вони люблять, я думаю про себе. Бідолахо! Тобі для чогось хочеться переконати мене, що в тебе в гаманці одночасно порожнеча і цілі скарби. Плентаюсь помалу, дивлячись у землю часом підводжу голову і тоді лице моє обвіває дощовий порох, як то буває часом біля фонтану. Біля одного будинку я виразно бачу його, невеличкий, із червоної цегли, двоповерховий, перед ним палісадник, який творить немов коридор до парадного. Біля цього будиночка, саме в початку коридора, зустрічаюсь із жінкою в білій шапочці. Так у білій шапочці з білим коміром короткого пальта. Вона скидає на мене очима, і тут же вмить, неначе підстрелена, спирається рукою на тинок і стоїть так деякий момент, не рухаючись і не одриваючи погляду від моїх очей. Я теж. Весь пронизаний дивним чуттям стою з піднятим коміром з руками в кишенях і з очима в її очах. Це тягнеться не більше п'яти-шести хвилин. Але мені здається, що я прожогом і довго несусь у якусь безодню, і серце моє в солодким жаху поширюється. Жінка відступає від тинка, і непевними, ослабленими кроками йде в дім. Злегка вищить пружина дверей. Двері грюкають за спиною жінки. І я розумію, що стою на вулиці на тім самім місці, де тільки що переломилось моє життя. І самотність, і бруд, і сором усе лишилось на тротуарі за Палісадником, а я, новий, чудний сам собі повинен іти в цей червоний будинок і проводити далі нове життя. І от я йду в ті самі двері парадного. Вони так само вищать, неначе я наступив їм на хвіст, і певною ходою виходжу на другий поверх. Там я дзвоню біля дверей, що ліворуч, і жду. Коли відчиняються двері, я в покою бачу її та покоївку. Усміхаюсь до неї і зупиняюсь біля порогу, не відриваючи від неї очей. Покоївка здивовано поглядає на нас. Роздягніться, злякано й тихо, каже вона. Ідіть собі, присю, це до мене. Я скидаю вогке пальто й капелюх, з криз якого мені на груди стікає вода, що назбиралась там від дощового пороху. Вона так само, як і на вулиці, безсило спирається рукою на столик і розсіяну, в тихому жаху і непорозумінню дивиться на мене. Я бачу, як її губи починають беззвучно рухатись, і знаю, що вона хоче спитати, що вам треба або щось подібне до того, але вимовити цих слів не може. Я підходжу до неї, беру її за руку і веду в кімнату, двері якої відчинені переді мною. Там світла немає, і я догадуюсь, що вона стояла тут біля вікна і з цим же жахом дивилась на мене і на вулицю. Вона покірно йде за мною, не кажучи ні слова, і зупиняється тоді, коли зупинюсь я. Двері з перед я зачиняю за собою, і в синьому присмеркові бачу проти себе бліде лице з великими, не кліпаючими зачарованими очима. З її руки, яку я не випускаю, в мене лється невимовне хвилювання. У мене таке почування, ніби я все життя не випускав цю руку зі своїх рук, ніби це рука, яку подав мені весь світ, де я до цього часу почував себе смертельно самотнім, Безмежно рідна, близька рука. І от я одною рукою тихо наближаю до себе цю руку до своїх грудей, другою рукою побожно обіймаю ніжні її плечі і схиляюся до її вуст, розкритих, гарячих від солодкого жаху. Десь щось падає, і ми випускаємо один одного. В очах мені стоїть туман, і я, мимоволі, помічаю здивовано, що важко, трудно дихаю і серце гупає. У ногах така ослабленість, що я, похитуючись, як видужуючий, підходжу до вікна і сідаю на стілець. Вона теж відходить убік і сідає біля стіни. Я дивлюсь на голі вершечки дерев з самотніми, поодинокими листочками, що безнадійно, стомлено похитуються, немов роблять слабенькі спроби відірватися. Відірватися і піти за товаришами Дивлюсь на олов'яно-синій сутінок Вечірнього неба і потроху неначе хто підпихає мене, приходжу до себе І густа, широка, могутня радість Як вода у повідь сповнює мою душу